Це означає, що боти щось вчинили з бранцями, щоб довести їх до такого стану. Є безліч хвороб, що супроводжуються діареєю, сильним пото та слиновиділенням. Тобто, я хочу сказати, з фізіологічної точки зору таке можливо. «Подивись на те, як він лежить», – підступив Ріно. «Він прийшов сюди сам. Пришвидшена». Дегідратація не позбавляє рухливості, поки не почнеться розвиток шоку. Стефан, мов детектив, подивився на нігті жертви і пробурмотів. «Треба буде забрати його по дорозі назад. Я проведу розстан у лабораторії і тоді визначу точну причину смерті». Останні фрази прозвучали рівніше – Лікар помалу відновлював самовладання. Якби Стефан Ермглен зіснив те, що задумав, якби він забрав мерця і зробив ростен, усе було б інакше. Простий аналіз крові миттю відкрив би очі Кейтаро та Ральфу, котрі досі не усвідомлювали того, що не просто стоять на закрайку, а вже летять у прірву масштабної техногенної катастрофи, висвітливши не тільки те, що боти роблять з людьми, але й чимало інших фактів, поки що невідомих сліпцям із професорськими титулами. Результати аналізів дали б відповіді на питання, звідки малюки дізналися про альдостерон, як знайшли Джемі Макаку. З'ясувалося б, хто зна скільки неприємних речей, Адже все було взаємопов'язано. Та головне, результати розстану дозволяли б уникнути нових безглуздих смертей. На жаль, Стефан не віддав, що йому не судилося повернутися. Ні по тілу, ні до лабораторії. Рійно, пройшовши трохи вперед, присів на одне коліно неподалік від капота та урега. Тимур підсів до південно-африканського найменця. «Щось побачив?» «Сліди продовжуються. Куди?» «Ось туди», – Ріно показав рукою майже точно на схід, до гір. Тисячі відбитків широкою тасмою зникали в темряві, за якою десь далеко височили невидимі в чорноті анди. Хлопець повернувся до танкомобіля, і приніс карту регіону Антофагаста. Чоловіки розклали мапу на піску просто переднім бампером. Запилені фари, лупили теплим сяйвом в обличчя, але ні Ріно, ні Тімур не помічали того. Що вони там забули, почесав потилицю Ріно. Там же нічого немає. За десять кілометрів звідси пурітама. Два-три миршеві господарства, які в такій пітьмі ми навіть не розпізнаємо. Тепер уже, мабуть, порожні, крім пурітами, більше нічого. Уважно вивчаючи карту, Тимур не зразу зауважив, як близько вони підійшли до лікан Камбура. Відто місця, де лежав другий труп, до гігантського вулкана було рукою подати, кілометрів 25-27 по прямій, звісно, якщо не враховувати підйому. Подумавши про підйом, українець почав вчитуватися у відмітки висот, і серце його затукотіло швидше. Рінно, подивись на висоті 4000, 4100, 4300 метрів. Примітка: Середня висота Атакамського плато – 1600-2100 метрів над рівнем моря. Справді нахмурив брови південнафриканець. Вони пішли вгори. Тимур сам не усвідомлював, чому його нутрощі так несподівано вкрилися холодом. Він не знав, чи це погано, чи ховається перед ним якась нова, ще неусвідомлена загроза. Але факт того, що мальки... Поперлися на андійське високогір'я, збудив млосне хвилювання. Якщо де-небудь на планеті Земля є місце більш непридатне для існування, ніж Атакама, то це схили андійських хребтів, що підпирають пустелю зі сходу. Ріно зморщив лоба. Надто багато непевності, надто багато пішло навкосяка, і він не наважувався прийняти чергове рішення. «Як думаєш, що робити?» – півголосом спитав він у Тимура. «Боти швидко покинули долину смерті, відступали хапцям загнали до смерті кількох бранців. Мені здається, вони чогось бояться, хантери». Можливо, я помиляюся, але ми мусимо дотиснути їх, поки у нас є шанс застукати їх зненацька. Програміст підсунувся в притул, понизивши голос, щоб їх не могло бути чути. Не знаю, як тобі пояснити, але мене аж колотить від незрозумілого відчуття, наче бути знають про нашу присутність, наче вони довідались заздалегідь про сьогоднішню атаку. Але в той же час вони роблять усе для того, щоб цієї ночі ми повернулися на базу. Вони не готові, принаймні не сьогодні. Хетхантер тупився вепричими очистками в карту. Потому зірвався на рівні ноги. Тіджею, Джеро, рушаємо далі. Перетягніть кілька балонів з газом у салон. Нехай один із вас тримає їх на готові. Ні, сам зоман, ні його випари не є вибухонебезпечними, у випадку чого можете просто пальнути по контейнеру. Тільки ж не забудьте про протигази. Окей, буси. Гереро метнулись до багажника і перекинули кілька балонів з високотоксичним газом у салон. Тимур, склавши мапу, зробив те саме. В екіпажі Ріно пильнувати балон доручили Алену. Американець без нарікань поставив контейнер собі під ноги і, заклавши Ремінгтон прикладом під пахву, опустив ствол рушниці між ніг. Примітка. Насправді ні Ріно, ні Ален, не усвідомлювали настільки смертоносний зоман, Якби американцю довелося вистрілити в контейнер, він би 100% загинув, оскільки смертельна доза зумину при ресорбції через шкіру 2 мг на кілограм ваги, це б то крихітної краплинки маси 0,6 грама достатньо, щоб умертвити людину. Протигас поклав на праве коліна. Стефан, Тимур та хетхантер також витягали гумою маски і склали поруч. Невдовзі стало очевидно, що сліди нікуди не звертають. «Ріно!» – покликав Тимур. «Ага! Ти бував на схід від Пурітами?» «Один раз. Ми з Хортом доїжджали майже до самого селища. І що там?» «Голі камені. Розріджене повітря і собачий холод». А за порітамою. Крутий підйом, звисті стежки, що лишилися ще відінків, я не підіймався далі. Ти впевнений, що ми зможемо вистежити їх уночі. Ріно зрозуміло вишкірився. Я впевнений, що у нас немає вибору. Ми будемо їхати по слідах стільки, скільки знадобиться поки не наздоженемо засранців. Через хвилину пісок щез, і сліди зникли. Джипи котилися по твердій землі, подекуди траплялись поодинокі виступи скель, а під колесами стокотіло каміняче. Хетхантер, який і до цього їхав повільно, зменшив швидкість. Ріно саме готувався спенитись, щоб вийти і спробувати відшукати слід, коли в селоні пролунало колюче скрипіння рації, нагадуючи вилізки далекого грому. Егов, чуваки! Попри завади відчувалося, що Джеро наляканий. Ви чуєте? Тиму, щоб не відволікати півден-африканця від керма, Потягнувся за передавачем. «Це я, Джеро, говори, що у тебе? Тут ще тіла. Боти залишили трупи для того, щоб ми змогли їх знайти». З нікуди вигулькнула в голові Тимура паскудна думка, але хлопець миттю зім'яв і закинув її в глибини мозку. «Де? Та всюди. Ліворуч і праворуч». Одягни ноктовізор, сам побачиш. Українець начепив на обличчя прилад нічного бачення. Йому страшенно не хотілося цього робити. І не тільки через боязнь того, що чекало на нього в темряві. Просто в разі атаки. Йому спочатку доведеться зняти ноктовізор, а потім натягувати протигаз. Кількості зоману, що зберігається в одному контейнері, цілком досить що відправити на той світ 9-10 тисяч людей. Тимур добре розумів, кілька зайвих секунд, необхідні для скидання приладу можуть дорого йому обійтися. Він сказав тіла? – перепитав Стефан Ермлен. Тілянка дороги освітлена фарами, гряхтіла блідо-зеленою плямою на екрані приладу. Програміст посунувся ближче до лобового скла і зазирнув праворуч. Джера сказав правду. Погляд наткнувся на висохлих, химерно скручених чилійських селян. «Праворуч мерці уздовж дороги. Скільки їх там долинуло ззаду?» Питав знову швед. «Щонайменше п'ятеро, ні, шестеро, семеро». Джип несподівано підскочив, наїхавши лівим переднім колесом на якусь перешкоду. З-під прилинув гедотний в'язкий хрускіт. Тріск кісток. Восьмеро. Похмуро констатував Ріно. Уперше, відколи загін покинув базу, Тимор занервувався. Його незримий внутрішній стрижень, не витримавши напруги, почав плавитися. У животі розпливлася недобрамлявість. Він раптом осягнув, що їхня виласка закінчиться не так, як планувалося. Десятки літрів смертоносного зомину, гранати, дробовики, броня на бортах та орегів, словом, усе, що до цієї миті заспокоювало нерви і давало впевненість у власних силах, Відходило на другий план В міру того, як із пітьми Уздовж шляху Випливали нові покійники Тимурові відвага та рішучість Лишились стояти Десь там, внизу Біля другого тіла, Неподалік від Сан-Педро І не захотіли Підійматися в гори Плоскогір'я Задирались у гору Місцями підйом сягав 30 градусів, мотори надсадно ревли, капоти вистромлювалися вверх і дороги майже не було видно. Для того, щоб бачити, що там попереду, доводилося триматися на встоечки над сидінням. Цей момент міг стати ідеальним для нападу, але нічого не відбувалося. Як і раніше, то тут, то там проступали Мертві селяни. Всі вони лежали ницьма, головами на схід. Загін проїхав повз Пурітаму, не зауваживши її в темряві. «Знаєте, що?» – обізвався українець, знову зеркнувши на карту. «Від порітами до Болівійського кордону менше двадцяти кілометрів. А що, як вони вже в Болівії?» Про таке ніхто не подумав. Поперва Хріно не розтропав, наскільки в такому випадку ускладнюються їхні становища. «Яка різниця, де їх троїти?» «Хантере! Це суверена держава!» Труснув картою Тимур. «Нестача пунктів контролю не означає відсутності прикордонних патрулів. Тільки подумай, що буде, якщо нас упіймають». У багажниках смертельний зоман, у кількості достатній, щоб утроїти півболів'ї, в кишенях гранат, наче яблук, а на руках новенькі ремінгтони. Вислів «незаконний претен кордону» – це дитяче пукання у порівнянні з тим, що ми збираємося зробити, потрапивши на болівійську територію. От вилупки – Ріно, наче гірська річка, поволі, але неухильно виходив з берегів. «Скоти, як вони мене дістали!» «Гадайте, вони навмисно?» Тимур намагався осмислити ситуацію. «Якщо бути в боліві, ми будемо змушені повернути назад», – сказав Стефан. Чи-чи-чи швед перелякано глипав на те, як біснується велетень, здавалося ще трохи, і Ріно відірме кермо. «Ми ж не збираємося» воювати з болівійською армією. — Чекайте, хлопці, — втрутився Алан. — Розумію, ми й так уже повуха в лайні, але якщо боти перейшли кордон з Лівією, вони безсовнівно почнуть безчинствувати.